Havarelərin işləri 9-cu fəsil Şaul Rəbbin şahidlərinə qarşı hələ də ölüm hədələri yağdırırdı. Başkahinin yanına gedib ondan Dəməşq qısma yazılan məktublar istədi ki, orada İsa yolunu tutan kişi və qadınlardan kimi tapsa, əlqolunu bağlayıb Yeruşaləmimə gətirmək üçün səlahiyyəti olsun. Dəməşqə yollanıb oraya yaxınlaşanda Birdən göydən gələn bir ışıq onun ətrafında parladı. Şaul yerə yıxıldı və bir səs eşitdi. Ona deyirdi, Şaul, Şaul, niyə məni təqib edirsən? Şaul ona dedi, Ey ağam, sən kimsən? O cavab verdi, Mən sənin təqib etdiyin İsa-ya, qal xayağa. Şəhərə get və nə etmək lazımdırsa sənə deyiləcək. Şəol birlikdə yola çıxan adamlar yerlərində susub qalmışdı. Səsi eşitsələr də heç kimi görə bilmədilər. Şəol yerdən qaxtı, amma gözlərini açanda heç nə görə bilmirdi. Sonra onun əlindən tutub dəməşqə apardılar. Üç gün ərzində Şəolun gözləri görmədi, Və o nə yedi, nə də işdi. Dəməşqdə İsanın şahidlərindən Xananiya adlı bir nəfər var idi. Rəbb görüntü vasitəsilə, Xananiya! deyə çağırdı. O cavab verdi, Bəli, ya Rəbb! Rəbb ona dedi, Qalx, düz küçə adlanan küçəyə ged və Yəhudanın evində adı Şaol olan Tarsuslu bir adamı sorur hal-hazırda orada dua edir. O görüntüdə görüb ki, yanına Xanani adlı bir kişi gəlib, onun üzərinə əllərini qoyur ki, gözlərə açılsın. Xananiya cavab verdi. Ya Rəb, bu kişi barədə çoxlarından eşitmişəm ki, Yerusəlimdə sənin müqəddəslərinə nə qədər pisliyəliyib. Burada sənin adını çəkənlərin hər birinin əl-qolunu bağlamaq üçün başçı kâhinlərdən səlahiyyət alıb. Amma Rəbb ona dedi, Get başqa millətlərə, patişahlara və İsrail övladlarına öz adımı bəyan eləmək üçün bu adam seçdiyim alətdir. Mənim adım uğrunda çəkəcəyi əzabın nə qədər böyük olduğunu ona göstərəcəyəm. Bundan sonra Xananiyə gedib həmin evə girdi və əllərini Şaulun üstünə qoyub dedi. Qardaşım Şaul, Rəb, yəni, bura gələrkən yolda sənə görünən İsa məni göndərdi ki, sənin gözlərin açılsın və müqəddəs ruhla dolasan. O andaca Şaulun gözlərindən sanki pulcuklar töküldü və Şaul təkrar görməyə başladı. O qalxdı, Və vəftiz oldu Sonra yemək yiyib Taqətə gəldi Bir neçə gün Şaul dəməşqdə olan Şagirdlərin yanında qaldı Dərhal sinagoglarda İsanın Allahın oğlu olduğunu Vəz etməyə başladı Onu işdənlərin hamısı Mat qalıb deyirdi Yerusəlimdə bu adı çəkənləri Dağıdan adam bu deyilmi? Buraya belələrini Əl qolunu bağlayıb Başçı kahinlərin yanına parmağa gəlməmişdi? Mi? Şaulu isə gündən günə quvvətlənirdi. İsanın məsih olmasına dair subutları göstərməklə, dəməşqdə yaşayan yahudiləri çaşbaş saldı. Aradan xeyli vaxt keçdi. Yahudilər Şaulu öldürmək üçün suiqət hazırladı. Amma onların bu qəsti haqqında xəbər Şaula çatdı. Yahudilər onu öldürmək üçün gecə gündüz şəhərin qaplarında pusku qururdu. Amma Şaulun şagirdləri gecə olan kimi onu götürüb bir səbətin içinə qoyaraq şəhər divarlarından aşağı indirdi. Şaul Yerisəlmə çatanda oradakı şagirdlərə qoşulmağa çalışdı. Lakin onların hamısı Şauldan qorxur və inanmırdılar ki, o İsanın şagirdidir. Amma Barnaba onu götürüb həvarilərin yanına apardı və onlara açıqladı ki, Şəol yolla gedəndə Rəbbi necə görüb, Rəbb onunla necə danışıb, o, dəməşqdə İsa'nın adını necə cəsarətlə bəyan edib. Beləliklə, Şəol onların yanında qalıb, Yerusəlimdə hər gerə bir gedib gəlir və orada da Rəbbin adını cəsarətlə bəyan edirdi. O, yunanca danışan yahudilərlə söhbət edərək mübahsə edirdi. Onlar isə şəol öldürmək istəyirdi. İmanlı bacı qardaşlar isə bunu öyrənəndə Şaolu Qaysəriyəyə aparıb, oradan Tarsusa göndərdilər. Beləcə, bütün Yəhudeya, Qalileya və Samaryadakı imanlılar cəmiyyəti əminamanlığa çatdı. İnkişaf edən və rəb qorxusu içində yaşayan cəmiyyət müqəddəs ruhun ürəkləndirməsi ilə sayca artırdı. Bu zaman hər yanı dolaşan Peter, Lodda yaşayan müqaddəslərin yanına gəldi. Orda Eneyya adlı bir nəfərə baxdı. Eneyya iflic olmuşdu və 8 il idi ki yataqda idi. Peter ona dedi: "Eneyya, İsa Məsih səni sağaldır. Qalx, yatağını yıqışdır. Eneyya dərhal ayağa qaxtı. Lod və Şaronda yaşayanların hamısı bu adamı görüb rəbbə tərəf döndü. Yafo da İsa'nın arasında Tabita adlı bir qadın var idi. Tabita, Ceyran deməkdir. Bu qadın həmişə xeyrxah işlər görür və hə yoxsullara kömək edirdi. Bu vaxtlarda o xəstələnib öldü. Onun meytini yüyüb yuxarı mərtəbədəki otağı qoydular. Lot Yafoya yaxın idi. Ona görə də Peyterin Lodda olduğunu eşidən şagirdlər, İki kişini onu yanına göndərdilər və onlar gəlib xaiş etdilər. Vaxt etdirmədən yanımıza gəl. Peter durub onlarla getdi. Yafoya çatanda onlar Peteri evin yuxarı mərtəbəsinə çıxartdılar. Bütün dul qadınlar ağlaşa-ağlaşa Peterin yanına yığıldı və Tabitanın onlarla birlikdə olanda tikdiyi köynəkləri, paltarları göstərirdilər. Peter isə onların hamısını bayraq çıxartdı, sonra diz çöküb dua etdi. Bundan sonra isə Ölüyə tərəf dönüb dedi: "Tabita, qalx." Qadın gözlərini açıp Peteri görən kimi dik oturdu. Peter əlini uzadıb onu ayağa qaldırdı və sonra müqəddəslərlə dul qadınları çağırdı. "Tabitanı sağ-salamat onların qarşısına çıxar." Bu xəbər bütün Yafoya yayıldı və çox adam Rəbbə iman gətirdi. Peyter isə xeyli gün Yafoda Şimon adlı bir dabağın evində qaldı.